не мов перебирала щось у пам'яті своєї душі. І наче спроваджуючи мене за браму запитала, «А ти що прийдеш до мене?» Я не встигла сказати їй так, бо брама за мною зачинилась. І якось так дивно, що мені здалось назовсім. На мене забрали, коли я хотіла говорити і слухати? Я б їй теж була дещо розказала. Мені ні з ким тут спілкуватися. Коли там може ті, я бувала самотньою і безголосою, Мій самотність ставала нестерпною, я підпирала голову руками і, по говорила сама до себе, як до чужої людини. Я питала себе про щось і сама собі відповідала. Коли розмова ставала для мене важкою, я йшла пішки на дев'ятий поверх у будинку, в якому мешкала, і рахувала східці. Два, чотири, шість, вісім, десять, двадцять, вісім, сорок, 106. сімдесят два, сто шість. Я втомлювалася від доманітної лічби, ставала край вулиці і дивилась на номери машин. У мене була бездоганна пам'ять на номери телефонів, машин і дні народження. Далекі люди, сідаючи за святкові столи, не знали, що я про них думаю. Молодшою я могла набрати телефон іменинника і говорити йому купу несподівано приємних арештантів. Для більшості це було неочікувано, а через те приємно. Лише раз, один раз після такого дзвінка, мене запитали, що я хотіла. Коли я від когось чогось хотіла, я про це казала, дивлячись в очі і не вдаючись до словесних викрутасів.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 Тут я розуміла, що зі мною прийшли сюди всі мої рудименти і атавізми, і жодна сила не могла їх відібрати. Хоч із мене все життя намагалась зробити зомбі, так їм не вдалося позбавити мою душу залишків того, що дедалі втрачало ціну і ставало майже екзотичним. Іноді я думала, що коли б душа як тіло могла дивитися в дзеркало, вона б ще раз ужахалась, бачачи, як старіє мені радість, вкривається з чуйність,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 Моторошно пестячи шкіру і начебто піднімаючи волосся. Але шкіри не було, волосся також. Лише щось морозило душу. І я зрозуміла, що мене чекає нове випробування в прозорості саду чи в темні круга. В ми знову сказав чийсь голос, і я влетіла начебто в сонце. Там легко і радісно розливався день. І він лився, як світло, як вода, Поблискуючи, чи то снігом, чи рибою, що мерехтіли переді мною, враженою, не даючи розгледіти себе, то нагадувало танок чи заметіл, і воно було красивим і чистим. Воно кружляло, мінилось і облітало так, немовби раділо зустрічі зі мною. Але ж тоді я відчула, що то є справжня німота, коли із заметілі чи до снігу, чи до цвіту, зробилась душа. Ніколи мною не і не випита. Душа, в яку я колись давно, дуже-дуже давно дивилася, як у дзеркало. І раптом, прорвавши довколишнє безконечне мерехтіння і легкі одежі чи ніби інших душ, ми кинулись назустріч одна одній, як в обійми, припадаючи обірваними краями, кружляючи в безумному темпі з безпам'ятною силою жаги,